Amerika, som altid leverer og producerer af kongressen.com, dit danske USA-medie. Jeg hedder Anders Agner, og er din vært i den her podcast-serie, og chefredaktør på mediet. Med mig, igen, igen, igen, igen, vores allesammens nyhedsredaktør, ingen Ringer, ind, også Lykke selv. himself. det at være. med ja, Anders, altså i dag, der synes jeg, vi skal gøre det lidt anderledes, faktisk. Den her, jeg tror, jeg begynder at blive lidt kedelig. Så jeg synes, at, at i anledning af en ganske speciel dag, faktisk kongressens 9-års fødselsdag, så vil jeg gerne have lov til at stille dig nogle spørgsmål til at starte med. Okay, Ja. lad os gøre det. Altså, det er jo rigtigt, at kongressen bliver 9 år. Og ved du hvad? Man som chefredaktør for det her pragtfulde medie så ønsker sig allermest... En nyhedsredaktør, der kommer og optager podcast med dig? Jamen, det har jeg jo. Nå, øh, det, er, øh, det er jo egentlig endnu mere, jeg ønsker mig. Det er endnu flere medlemmer. Ah! Endnu flere medlemmer i, øh, i kongressen, fordi hver eneste uge kommer der nye til, og hver eneste uge, så bliver både jeg og du og alle de andre simpelthen så glade. Ja, det er fødselsdag hver dag, simpelthen. Det er som ligesom, en fødselsdag hver eneste dag. Og derfor, så er den færdige opfordring her netop på vores 9-års fødselsdag, alle jer, som godt kan lide os, men som endnu ikke er blevet medlemmer, jeg at blive det, fordi på den måde så kan vi fortsætte med at lave det her mange år endnu. Fordi som altid, mantraet også lykkes os. Ja, ja. god journalistik koster penge. Det, det koster penge, det og, det. og det gør det også, både at lave, og, altså, at lave kamp mod Amerika, og det koster det også, at udkomme på kongressen og komme eneste dag. Så skønligt at kan venner, så bliver vores fødselsdag endnu bedre og bare nærmest hver eneste dag herfra. Så, nu kender lytterne snart det parole der ud og ind. Og ja, det er godt, det er det godt. jeg er glad for. Det er godt. Men nu skal vi videre. Ja. Fordi, Anders, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om nogle ting i dag. For kongressen bliver ni år. Ja. Ni år, det er mange år. Ja, det, det føles sådan lidt mere som 8 år over nogle måneder, <laughs> Det Det er meget fint. Det er, ja. <laughs> men Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, fordi Ni år, det er, jo, det er meget i katteår, men det er sandelig også meget i amerikansk politikår. Fordi er der? er der ikke ved gud sket meget, siden du i mediet, ni år tilbage? Jo, og du er ikke lov. Altså, mediet udkom jo første gang to uger før, at Barack Obama blev genvalgt som amerikansk præsident. Det vil jeg så sige... Hvem er nu Barack Obama? Er? Nu kom, den Æ, lidt her, det, det er jo præsidenten, der var der fra 2009 til 2017. Det var lige... Øh, Ja, vi er nogle okay, år ja. ja. tilbage. Det, det er jo længe siden. Det er længe siden. det er meget længe tid siden. Det er på et tidspunkt hvor at øh, det var ikke fordi at øh, det store tværpolitiske samarbejde heller ikke eksisterede på det tidspunkt, men det var dog på et tidspunkt hvor at øh, fakta var fakta og ikke noget man diskuterede. Øh, det var heller ikke på et tidspunkt hvor at der var opstået det her sådan parallel univers, som der jo sidenhen er kommet i USA. Hele begrebet fake news fandtes mm. ikke. Ord som Twitter-diplomati fandtes eller ikke. Siger du, det kom ikke. i kongressen, eller hvad? Det skal det, jeg lige forstå det. ret. Det, det, det, det var ikke det, den ansvars-advendighed ja, for at prøve at sige. Det det, var, var. Jeg kan absolut ikke tage for noget som <laughs> helst det der. Jeg øh, svarer i altid færdighed på, hvad der var for et medie- øh, og politisk <laughs> udgangspunkt, der var dengang. Det, der jo øh, selvfølgelig har ændret sig også, er jo netop af den grund også, at måden vi i dag dækker, amerikansk politik, som vi fortsat gør og dækker USA det hele taget, så er det nogle andre ting, vi skal være opmærksom på, også i måden vi angriber øh, de forskellige tematikker og angriber stoffet det hele taget, fordi at udlægningerne af, hvad der er virkelighed og udlægninger af, hvad der er fakta og så videre, er helt anderledes mm -hmm. øh, end det, som, som var gældende dengang for, for ni år siden, da, da jeg første gang trykket udgive på de, på de første artikler. Ja, det, det er vildt nok, at der er også Altså, du har været et par præsidenter igennem nu. Altså, ja. Hvordan har du oplevet dækningen af de forskellige præsidenter? Har du, har du sku... Var kongressen som medie? Fordi jeg jo først startede øh, lige omkring slutningen af Donald Trump. Ja. Og, og nu med Joe Biden her, og mm. med det. Og jeg synes, der er markant forskel på, hvordan vi går til de to forskellige... Ikke sådan objektivitetsmæssigt, men, men fokuset i det. Mm. Fordi der var også så meget, der ikke handlede om politik med Donald Trump, men om alle mulige andre ting. Og med, med Joe Biden, der er der måske et mere substansfokus... Øh, Hvordan har du oplevet, de skifter der har været? Den dengang, da vi startede kongressen tilbage for, for ni år siden, der, der var det jo, mens Obama var præsident, og der var øh, altså, en overvejende positiv følelse i, i måden, øh, man dækkede ham, og man gik overvejende øh, ikke sådan specielt hårdt til ham, og, øh, og folk kunne godt lide ham også. Altså, danskerne synes jo generelt, han var en god præsident, og, øh, og derfor så... Øh, altså, der blev skrevet øh, historier også tit om, hvor cool han var og så videre. Altså, det her med, at han for eksempel øh, lavede øh, det her årlige satiriske indslag på White House correspondence denne aften og så videre, øh, var noget, som altid var et tilbagemeldende element i vores dækning. Eller når han øh, altså, lavede ting, hvor han havde store skuespiller eller musikere eller et eller andet på besøg i det hvide hus til nogle af de her events. Altså, der var noget, noget rockstjerne over hans præsidentskab, og det afspejlede sig selvfølgelig også i, i måden, vi som medie skulle dække ham på. Så må man så sige, det skifte, der kom med Donald Trump, var... Det var godt nok hæftigt, øh, fordi for det første til at begynde med, var folk jo meget usikre på, hvad var det her overhovedet? Altså, var, var det for sjov, eller var det, en, var det alvor? Hvad havde han tænkt sig? Havde han tænkt sig noget som helst? Øh, og hvordan skulle vi æh, som medie og som journalister dække ham? Øh, dernæst må man også bare sige, at øh, da han så kom til, der var det i hvert fald for mig at se vigtigt, at vi, i den måde, vi dækkede ham, øh, sørgede for både at abstrahere fra alle de løgne, der kom. Altså, vi havde jo lige pludselig en præsident, der løj mm. En præsident, der dagligt stod og udbredte øh, falske øh, udsagn fra øh, talerstolen i det hvide hus, eller fra det ovale kontor, eller hvor han nu gjorde det hende, Og han var fuldstændig ligeglad. Og det vil sige, at nogle af de gange, når vi skulle skrive om ham, så blev vi så gå ind og skrive. Det går godt være, han sagde noget, men det var faktuelt forkert. Man må at gå ind og disclaimer, at manden lyver. Det, altså det var ikke nødvendigt under Obama, det var heller ikke nødvendigt under Biden, og det har egentlig ikke rigtig heller været nødvendigt under andre præsidenter. Altså, man kan sige, det, der har været tidligere, har måske været, at man så skulle skrive, hov, hvad nu lige opmærksom på, ja. øh, hvad er den her præsidents bagtanker med at gøre, som, øh, som han gør. Men i tilfældet med Trump, der var det simpelthen, en man lyver. Det er straight up. Det var bare. Han ja. lyver bare. Ja. Ja. Øhm, jeg tror også, det, som også var ret hurtigt vigtigt for mig, i hvert fald i den måde, også, jeg lave vores redaktionelle snit på mediet, det var, at øh, vi havde et ansvar, vi havde en forpligtelse til at gå ind og forklare og prøve at analysere, hvordan kunne den her mand blive præsident. Mm. Altså forklare vores læsere, hvorfor mm. var der mennesker, der havde stemt på ham, hvem var de her mennesker, mm. hvad var det også, der gjorde, at... Han sad så sikkert i saden, mm. som han gjorde. Fordi det har hele tiden været min kæphest i måden at øh, drive det her medie, at vi skal dække hele USA. Øh, vi skal også dække den del af USA, som folk herhjemme måske ikke kender. Mm. Og sandheden er jo bare, at vi kender bedst. vi Ja, hvor vi kender, ja, kender os bedst. New York, eller mm. vi kender Kalifornien, eller måske kender vi Florida også. Ellers så har vi været et smule i, enten i Washington eller i Boston ja, ja. Ø, Men på, på ferie. Ja. Og det er i høj grad ø, steder, hvor demokraterne står stærkt. Men mm. vi har som medie ø, en forpligtelse til at dække hele USA, dække Midtvesten, dække Syden, mm. og sørge for at dække både demokraterne og republikanerne mm. lige meget for at give læserne en så balanceret øh, forståelse af USA og amerikanske forhold som overhovedet muligt. Og det er klart, alt det jamen det, øh, det blev endnu vigtigere efter Trump kom til, fordi nu var det som ligesom, om, at bøtten var vendt mm. Efter efterår med demokraterne og Obama i det hvide hus. Jamen så pludselig mm. så var det den anden del af USA, så at sige, der havde overtaget råpinden. Mm. Og det skulle vi øh, virkelig gøre os umage for at, øh, at huske, og øh, det synes jeg er lykkedes, men jeg kan godt huske, at, øh, at lige starten, der var det lige det der med at finde ud af, hvad, hvad gør vi ja, øh, her? Og ja. øh, også noget med, blandt andet også for mit eget vedkommende, at, øh, at tage til nogle af de her stater, øh, som virkelig var inkarnationen på, på Trump-stater, ja, ja, altså ja, ja. tage til rustbæltet, øh, altså tage til West Virginia, tage til Indiana, tage til Kentucky, nogle af de her steder, for at prøve at finde ud af, hvad er det, der foregår? Har du, har du kunne mærke, at interessen for amerikansk politik også har taget et skift ude altså, i den danske befolkning? Har du kunnet kunne mærke, at med Donald Trump har du også øh, haft et større ansvar over for at formidle mm. for danskerne? Hvad er det egentlig, der sker derhende? Ja, det har jo ændret sig, fordi man kan sige, som vi snakkede om før, under Obama var der også meget sådan... Det, det smagte tidligere lidt rockstjerne i mm. den måde, man dækkede ham. Og, og folk kunne grundlæggende godt lide ham mm. og havde tillid til hans præsidentskab. Så det vil sige, det var ikke så tit, øh, uanset om jeg så enten øh, udlagde den amerikanske tekst i, i andre medier, eller om øh, hvis jeg var ude og holde oplæg for folk, så var det meget sjældent, at jeg blev mødt med det der spørgsmål, der hed, hvad i himlens navn er <laughs> det, de laver. Det spurgte man aldrig om under Obama. Men det har også været med til at vække en interesse ikke? også med Donald Trump. Altså jo, men... nysgerrigheden over, hvordan noget så relativt stabilt har kunne gå øh, altså fra, fra Barack Obama, som ja, er måske klart. mest kølige menneske i verden, ja, balanceret. No, no, no drama, Obama. Altså, no så drama så til, til, til Trump. Altså den, der, må, der har der ikke også været en naturlig vækst i interessen for, hvad amerikansk politik egentlig var for en størrelse, under den tid, kongressen har eksisteret okay. øh, som netmedie? men det er klart. Øh, det, det betød noget, da Trump han kom til, fordi at interessen også ændrede i karakter, ja. øh, netop med, at øh, Trump pludselig var en mand, hvor folk tænkte, hvad i verden er det, der foregår? Altså, og det var, det var jo nærmest hver uge, at man fik spørgsmålet fra alle mulige forskellige sider, hvad er det, de laver, eller hvad er det, præsidenten laver, eller hvad, hvad er det, altså nogle af de der, kan, kan der måder... snakker du Trumpsk, kan du oversætte det? Jamen, øh, vi kan, hvorfor, hvorfor gør han det her eller eller andet? Og nogle gange, så var svaret det helt øh, oprigtigt. jamen, pas, ja. vi ved ikke, hvorfor han gør det her, vi ved ikke andet, og nogle gange kunne det sådan, jamen, det kan være så simpelt, som han har siddet alene, i det hvide hus om aftenen, og været lidt øh, vred og lidt ensom, og så er han begyndt at tweete, og så er han blevet sur på nogen, eller <laughs> et eller, andet. eller han har siddet live-kommenteret, mens han har set Fox News, eller et eller andet. Og, øh, og det der med nogle gange at prøve at navigere i, i den virkelighed, der er opstået, øh, altså jeg sige, det der jo virkelig så har ændret sig igen fra, fra Trump til Biden, det er at, hvor er måske vendt lidt tilbage. Ja. Altså, du kan bare se i den måde, vi holder redaktionsmøder. Altså, under Trump sluttede vores redaktionsmøder altid med, og så lad os lige se, hvad han tweeter. <laughs> Fordi vi altid skulle lige sådan have med. <laughs> det, Nå, der det, kommer det. et eller andet, øh, eller lad os nu lige se, hvem han pludselig ser sig vred på, eller et eller andet. Ikke? Jo, på den måde var det lettere at være kongressen.com. <laughs> <Ja, så. laughs> ja, du, du vidste altid, der kom noget, du vidste bare aldrig hvad det var. Men har du også oplevet, at der har været en eller anden form for mætningspunkt, altså under, under Trump med, med det de her flow af nyheder, der bare var så sporadisk og egentlig også lidt hektisk? Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, må, jeg må indrømme, at jeg synes, det har været en befrielse de sidste, de sidste uh, halvårs tid, at begynde virkelig at dykke ned i den politiske substans igen. Fordi politik faktisk handler om politik igen nu. Ja, har, har du også kunne opleve altså, oplevet den transformation i, i den danske befolkning? Har der været sådan en har du oplevet, at der har været et mætningspunkt omkring Nå, det sind... er show, som Trump jo også får til det hvide hus? Altså, det er i hvert fald, det er ikke lige så ofte, som det var under Trump, at når jeg vågner om morgenen, og mit væk og ringer, og jeg skal op og sørge for, at få mine børn i skole og så, videre, så er det ikke lige så ofte, som det var under Trump, at displayet på min telefon så er af beskeder, fordi mm. at præsidenten har lavet et eller andet øh, vanvittigt, mens man står mm. øh, Der må man sige, der er det jo Lidt mere back to normal, så at sige, under Biden. Og det har ændret sig. Ingen tvivl om det. Jeg tror så også, at altså, hvis Trump var blevet genvalgt, så tror jeg måske også, at det amerikanske renommé her i Danmark var begyndt for alvor til at tage skade, fordi der var også en meget, meget stor undren og en meget stor skepsis over Trump, i, både i den danske befolkning i det hele taget, men også, synes jeg, er ret tydeligt at mærke i i både erhvervslivet og i diplomatiet og så osv. Mm. Altså, at folk virkelig bare det her, det snart er overstået. Mm. Og derfor synes jeg også, at man kunne mærke en lettelse blandt mange. Altså, jeg kan også mærke det, når jeg snakker med folk nu, at de virkelig sådan, de ser så godt nok lidt forkert ud i ansigtet, når man siger til dem, at øh, det er altså ikke helt usandsynligt, at Trump han vender tilbage i 2024, som den republikanske præsident kan, så ser folk helt rette ud. Og der kan man sige, der er det jo så vores opgave at prøve at forklare, hvorfor, at, øh, at det faktisk er ret sandsynligt, at han vender tilbage. Nå. Nu har vi været de sidste ni år igennem. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig indtil noget, måske mere personligt, og gennem din tid her på kongressen, ja. som stifter af kongressen, som ansvarsavnede chefredaktør. Hvor synes du så, at du har ramt mest rigtigt med dine analyser? Har du, har du sådan på et tidspunkt ting? den anden sad i skabet, og omvendt har du på et andet tidspunkt tænkt, puha, det her det var en rigtig dårlig dag på kontoret for Anders Savner. <laughs> <laughs> Ej, hvis vi, øh, hvis vi tager den først, øh, altså det der med en analyse, som det kunne være rart, hvis man havde ramt fra starten, så handler det faktisk om ham, som vi snakkede om øh, mm. før. Altså det handler om Donald Trump. Fordi, altså jeg gider egentlig ikke øh, prøve det der med, at undskylde mig med, at om de andre så det heller ikke sådan noget. Fordi sandheden er, jeg så det ikke. Nej. Jeg så ikke, øh, at... Donald Trump kunne gå hele vejen. Det havde jeg simpelthen ikke fantasi til at forestille mig. Altså, da han stemplede ind i juni 2015, hvor at øh, kongressen havde eksisteret i to og et halvt år, der, øh, der må jeg indrømme, der havde jeg altså ikke set for mig, at den mand skulle ende med at besejre 16 andre republikanske primærmodstandere og så Hillary Clinton bagefter. Det havde jeg simpelthen ikke fantasi til at forestille mig. Jeg havde heller ikke set for mig, at han på den måde altså vil komme til at være så dominerende en skikkelse i amerikansk politik, som han jo så både var det som kandidat, som præsident, og, øh, og som han jo et stykke af vejen stadigvæk er det i amerikansk politik. Det tog, øh, det tog lige noget tid, indtil jeg sådan for alvor opdagede, at jamen, den illusion, der måske også havde været et godt stykke tid om, at på et eller andet tidspunkt, så ville den republikanske partiledelse sådan træde ind i arenaen og, øh, og stoppe ham. Mm. Det var, fordi man havde, inklusive jeg selv, en, en formodning om, at den republikanske partiledelse var en stærk ledelse, og rent faktisk kunne gå ind og gøre det. Og det gjorde de ikke. Og øh, altså, det vil sige, det øh, det, stod, det stod klart for mig til gengæld, at, at han faktisk var en mand, som de ikke kunne stoppe. Mm. Øh, jamen der blev det også egentlig sådan, Så jeg kan huske at jeg i hvert fald sådan, at, Jamen det kan godt være at Han kan gå hele vejen Fordi jeg, jeg var aldrig nogensinde sådan Så jeg tænkte at Hillary Clinton Var en meget stærk kandidat I tvær noget vidste jeg udmærket godt At republikanerne kan ikke fordrage Clinton-parret Så hun nærmest ville virke som En mobiliseringsfaktor mm. Hos republikanerne Men altså Trump han udfordrede jo alt Altså helt tilbage I mine pure unge dage Hvor jeg studerede amerikansk politik På universitetet i New York Alle de ting jeg lærte der Blev udfordret mm. Af Trump alle de der ting om, du må ikke blive uvenner med veteranfamilierne, det blev han. Alle de der ting med, at du skal opføre dig ordentligt, du skal tale pænt og sådan noget, det går han heller ikke. Nej, nej, nej. Alle de der ting, hvor vi tænkte, det går da ikke, eller det der med, det er vigtigt med et godt groundgame, det er han heller ikke. Alt det der, øh, som man havde lært, og som den ene valgkamp efter den anden havde understøttet med, med data, det blev pludselig suspenderet. Så det var virkelig også at prøve, så godt man kunne, at, øh, at navigere øh, undervejs. Men, bare yes, lige for at oversætte, hvad Anders Agner siger, så var den dårlige dag på kontoret, den stak sig faktisk over et helt år nærmest, eller hvad? Nej, ikke helt ah. så lang tid, men, men, men det, tog, øh, <laughs> det tog noget tid, øh, før både jeg og, og ja, resten af verden, og resten af, jeg. Resten af verden altså, han tabte i han og og man tænkte, at gik gassen måske af ballongen der, så vandt han i New Hampshire, ja, ja, ja. Og så gik det stærkt. Ja, ja, ja. Jeg, jeg, jeg kender ikke nogen, der Nej. sagde, at han, han vinder fra det øjeblik. Det øjeblik, man så ham på den der rulletrappe mm. på Trump Tower, i New York Fifth Avenue der, der er ikke nogen, der sagde, at ham der, han er præsident. Altså. Og dem, der prøver at påstå, at de gjorde det, de lyver. Altså, det er altså noget bare at Det var der som ikke nogen, der havde set, og jeg havde heller ikke set det. Okay, det leder mig så til det, du har set. Hvad synes du har været den mest den fremragende, analyse, du har foretaget på kongressen, eller som kongressen som medie har, har sat fingeren på? Altså, jeg synes, det var meget sjovt. Æh, jeg synes jo, som udgangspunkt, vi faktisk rammer skivenhjævle, men nu skal det ikke lyde sådan alt for selvsmændig. Men jeg havde en for et par år siden, det var faktisk også med Trump. Ja, det, det, der var I begyndt at finde hinanden. Og det, det, var, det var godt nok sjovt, fordi, øh, det var bizart også, men det var, øh, det var sådan vildt, hvor vi i Danmark lige fik sådan et par smags smagsprøve på, hvad amerikanerne dagligt levede med under Trump. Trump havde pludselig talt øh, sig glad for ideen om, at han ville gerne pludselig til Danmark på, øh, på, på statsbesøg. Han ville simpelthen gerne komme og besøge os. Det var lige efter, vi havde skiftet øh, statsminister, med Mette Frederiksen havde overtaget der i, i midten af 2019. Han havde ikke haft nogen øh, officielle øh, udenlandsbesøg endnu? Og pludselig kommer Trump, jeg kommer. Og det er så altså store sager, hvis en amerikansk præsident kommer til Danmark. Det er ikke noget, der sker så tit. Og så var det sådan, Trump, jeg kommer. Og øh, så var det sådan, i al hast blev det sammen til, øh, der kom en officiel indbydelse for dronningen, osv. Hvorefter øh, alle jo var sådan, nå, Trump kommer, og vi var også ved at gøre klar at på kongressen, og hvordan skulle vi dække det, og det der der Så pludselig, så gik det op for, øh, for både mig og nogle af de andre, at jamen, er det han egentlig er ude på? For hvorfor skulle han ellers komme til Danmark? Altså, Hans popularitet var jo nærmest lige 0 mm. i Danmark, så der, hvad var dagsordenen bag? Og det blev ret tydeligt, ret hurtigt, at det der egentlig var hans store hoveddagsorden, det var, at han ville købe Grønland. <laughs> øh, og det, det er jo sådan, stadig, når man sidder og snakker om det, hvor man sidder og både ryster både over det, og ikke kan være med at grine, fordi det simpelthen var ja, så vanvittigt. Men øh, han betragtede det, så han jo som en større ejendomshandel. Øh, Mette Frederiksen var så ude og øh, afviste fuldstændig jeg kaldte det for absurd. Og det, der så skete, og det, det var jeg egentlig meget tilfreds med, at, øh, at både jeg og mediet havde fanget ret hurtigt, det var, at han begyndte at ændre sin retorik. Mm. Han begyndte pludselig, at han blev spurgt efterfølgende. Så var sådan, ja, nu må vi se. Mm. Og der havde jeg lært Trumps øh, øh, forskellige tales godt nok til, at han øh, sådan, han kommer ikke. Mm. Han vil ikke gerne til at det her, så mm. gider han ikke bruge sig på det. Altså, hvis ikke han må købe Grønland, så gider han ikke komme til Danmark. Nej, nej, nej. Og så gik der, øh, så gik der ganske, ganske kort tid, og så, øh, så blev der så meldt ud, at, øh, at han ikke kom. Øh, der var jeg egentlig meget glad for, at, øh, at vi ligesom var, var det medie, der først i Danmark havde spottet, at det var nok det, der var ved at ske. Jamen, det var, men det er også det. Altså, nu er ni år her med kongressen. Det er jo, det er jo også det, hvis vi lige skal runde af her til sidst. Mm. Så det er det jo også noget det, kongressen går meget op i, det er ligesom at afkodificere, hvad er det egentlig, der sker derhen, og så kunne enten komme med det i et nyt format, øh, ja. men også sætte fingeren på pulsen der, hvor, det, hvor det sker. Øh, og det er det, det sidste er jo et godt eksempel på, hvordan det fungerer, øh, og hvordan vi håber på, at det kan fungere mange år fremover. Ja, det, det sætter vi da på. Altså, øh, det er jo klart, det var så de første ni år, øh, og jeg synes da... Det står jo selvfølgelig, Den kommende, de kommende år står på skuldrene af de første mange. Æ, nu har vi etableret hele business øh, segmentet også som Tine, øh, vores øh, erhvervsreaktør, er ved at, øh, at bygge meget dygtigt op, og det har jeg store forventninger til. Æ, vi skal blive ved med også selvfølgelig at, øh, at gøre det, vi gør med, med politisk analyse. Jeg synes, vi har et stærkt hold, øh, og øh, synes, vi laver et godt produkt, øh, og så... Øh, så skal vi være opmærksomme på at blive med at gøre det, vi har gjort hele tiden, nemlig at dække hele USA. Øh, og også i vores måder at bedrive vores øh, både journalistik og vores analyser, at være opmærksomme på, at øh, det er et ualmindeligt udfordret amerikansk samfund, vi dækker i øjeblikket, og det er et samfund med store udfordringer og med stor, stor splittelse. Og øh, penduludsvingene mm. kan godt blive meget store også i de kommende år, og det skal vi i hvert fald... Øh, Både sørge for at være først og bedst med hele tiden, men også øh, sørge for, at øh, løbende forklarer øh, folk i vores dækning, at øh, altså, bare fordi Biden er der nu, at det ikke sikkert, at han bliver siddende. Og øh, tilsvarende, så kan der godt komme mange skifter, øh, både på øh, kongresniveau og på præsidentniveau i, øh, i årene, der kommer. Men, øh, men jeg øh, hver eneste dag, jeg går på arbejde, glad og stolt over det, vi laver. jeg også synes, vi... Øh, vi er heldigvis også blevet bedre. Øh, ja, altså det det, det, det jeg synes det, vi lidt sidste efter. Det er efter tilførsel af den sædande nøsør men ud. Det er jo ikke på. Det er jo sjovt, når man tænker tilbage. også. Altså, øh, jeg kan stadig huske, nu er det ikke fordi det skal blive sådan det store nostalgitrip her på falderivet, Men jeg kan stadig huske, øh, da vi havde eksisteret i halvt år, tror jeg, vi har været i luften. Og der lavede vi vores første, øh, en rigtig kongressen-event, hvor vi var værter for, for et arrangement, hvor vi sådan skulle kigge lidt på et eller andet emne. Og øh, vi havde egentlig fået sat et ganske udmærket arrangement op inden øh, på det her studenterhuset inde i det indre København, og øh, fået et glimrende panel, øh, fire mand, øh, stort panel, øh, stablet på benene osv., slået venten op på Facebook, og det er så på det tidspunkt, hvor man inden kan sådan sige ja eller nej, eller måske, og den der måske-knap, den er sådan noget, fanden har skabt, det er ikke fordi, øh, det er sådan for, er pind, øh, for synes, voldsomt generende, hvor folk <laughs> ligesom ikke gider at tage stilling, bare ja, hvem ved. Øh, og der, øh, der kom, der var 12 mennesker fremmødt, <laughs> okay. øh, og øh, tre af dem var pågørende ting af dem, der sad i panelet, så var der vores øh, daværende nyhedschef, min gamle makker, Jens Ågård, øh, Der var en af vores andre skribenter. Og øh, derudover så var der øh, fire øh, udlandske exchange-studerende, som var gået forkert, fordi de troede, der var fri bar. Og så sad der tre mennesker derudover, <laughs> som rent faktisk øh, opdagede det her event, fandt sted, og, øh, og, at, øh, og synes det var værd at dukke op til det her forholdsvis nye danske USA-medies øh, første arrangement. Jeg kan, jeg kan huske, at uh, Jens Ogre og jeg bagefter gik, uh, gik hen på Koldåret satte os ned med to meget store øl og blev enige om, at uh, noget måtte gøres. Og, uh, og, og det, nu, det, det i gjorde år vi så efter. også. <laughs> det gjorde vi så heldigvis også. Men uh, jeg vil sige, et par år efter, der, der samlede vi uh, 1500 mennesker til, uh, til, uh, til 4. julifest inde i, uh, i Søndermarken. Og uh, jeg synes i det hele taget, at uh, produktet i dag, både uh, vores daglige journalistik og vores. Uh, Vores events øh, heldigvis er noget op på et niveau, hvor jeg godt synes, vi kan, øh, kan være det bekendt. Og det gør det også lidt sjovere at tænke tilbage på den første gangs øh, katastrofen der med, øh, med de få, øh, få frem. Sådan er det bare på den. Det er Det er sandt, det, det er altså. sandt, sand. men vi kan lave. En, øh, vi kan lave en hel tema serie om, øh, hvad man bør gøre, hvad man ikke bør gøre. <laughs> men, øh, men, det glæder mig til at. at det på de for kongressen. Men den 22. oktober er altid en meget særlig dag for mig, fordi det er så endnu et år mere med kongressen, og nu er de første ni år gået. Så med tak ord, tak til jeg, altså, folk folkt derude for at I støtter os. Ja, men jeg synes at du skal have lov til at runde af nu. Jeg kan se at du bliver helt tørret ved. Ja, jeg bliver, jeg bliver helt helt rørt. Ja. Så det er, Jeg synes at du skal have lov til at runde af, selvom rollerne har været omvendt ja, i. Ja men og, og det, synes, det, det, er gået, det er gået rigtig fint. Jeg tænker at vi bytter dem tilbage igen, <laughs> igen i næste uge. Nej, det kan jeg ikke. Kære sammen. selvfølgelig tusind tak, fordi I støtter kongressen og følger os øh, og har gjort det i de forgangne ni år. Vi håber, I også gør det i de ni kommende. Som sagt, den bedste gave, i overhovedet kan give os, det er at gå ind og blive medlemmer, hvis I ikke allerede er det. Og ellers så øh, har vi i den her omvendte udgave af Kammer Amerika, den her Fødselsdagsspecial special, været i studiet, undertegnet, andre savner. Vores nyhedsregister og også Lykkesofte, som altid er mand, der har trykket på knapperne, så I kunne høre, hvad der foregik. Vores producer Tom til Tillykke til os alle sammen med de første ni år. Vi glæder os til at fortsætte arbejdet, og vi håber, at I med os fortsat, og vi glæder os i hvert fald til, at vi høres ved igen i næste uge i kampen om Amerika.